Стрейд знову розплющив очі. Бабуня стояла, всю довжину простягнувши вперед ліву руку та міцно стискаючи посох. Шматки криги відвалювалися від нього в клубках пари. «Гаразд!» – звернулася бабуня до посоха. Але якщо подібне станеться ще раз, я дуже розгніваюся. Ясно?» Стрейт опустив руки і поквапився до неї. «Не боляче?» Вона хитнула головою. «Все одно, що тримати гарячу бурульку. Ну, годі, ми не маємо часу на балаканину». «А як ми повернемося?» Чоловіче, заради всього святого, увімкни свій розум. Ми полетимо». Вона змахнула мітлою. Архіректор поглянув на неї із сумнівом. «На цьому?» «Звичайно. А що, чарівники не літають на своїх посухах?» «Це принижувало б чарівницьку гідність». «Якщо я це витримую, то і ви зможете». «Гаразд, та це безпечно». Бабуня спопилила його поглядом. «Ви маєте на увазі взагалі?» – поцікавилась вона. – Чи, скажімо, порівняно з тим, щоб лишитися на крижині, яка от-от розтане? – Вперше лечу на мітлі, – сказав Стрейт. – Та невже? – Я думав, що на них просто сідають і летять собі, – продовжував чарівник. – Не знав, що треба бігати туди-сюди і кричати на них. «Це такий спеціальний спосіб», – відповіла бабуня. «Я думав, вони літають швидше», – вів своєї стрейт. «І чесно кажучи, вище». «Що значить вище?» – спитала бабуня, намагаючись скомпенсувати вагу чарівника позаду неї, доки вони повертали вгору вздовж річки. Як усіх пасажирів задніх сидінь від початку часів, його весь час хилило не в той бік. «Скажімо вище дерев», – сказав чарівник, пригинаючись від мокрої гілки, яка збила з нього капелюха. «Ця мітла не має жодних проблем, які не можна було б вирішити, якби ви трохи схудли», – відрубала відьма. «Чи хочете зійти і далі пішки?» «Не будемо говорити про те, що мої ноги і так більшу частину часу чіпляються за землю», – сказав Стрейт. «Не хотів би ставити вас у незручне становище, але якби мене попросили перелічити всі небезпеки польотів, мені й на думку не спало би включити в перелік загрозу скалічити ноги заростями папороті». «Ви що там, курите?» Спитала бабуня, похмуро дивлячись вперед Тхне димом Пані, я просто заспокоюю нерви Вражені цією безтямною швидкістю То припиніть негайно і тримайтеся Мітла, смикаючись, пішла вгору І збільшила швидкість До швидкості стариганя що біжить під тюбцем Пане чарівнику «Що? Коли я сказала триматися?» «Так, я не мала на увазі «там»» – запала мовчанка. «А, так, дуже перепрошую. Все гаразд. Не та вже в мене пам'ять, як раніше. Запевняю, я не хотів вас образити. Я й не ображаюся». Якийсь час вони летіли мовчки. І все ж, замислено промовила бабуня, загалом я воліла б, щоб ви забрали звідти свої руки. Дощ пиріжчив по доріжках невидної академії та заповнював канави, де, наче дуже погано збудовані човни, плавали покинуті з літа воронячі гнізда. Вода булькотіла в старих іржавих ринмах. Вона затікала під черепицю і віталася з павуками, що мешкали попід карнизами. Вона текла по фронтонах і утворювала високо серед шпилів потаємні озера. На нескінченних дахах академії, порівняно з якою Гурменгаст видався б за капелком для зберігання інструментів на провінційній залізничній станції, розвивалися цілі екосистеми. У крихітних джунглях, що виросли з яблучних зерен та насіним трави, співали птахи. У стічних канавах плавали маленькі жабки, а в мурашнику заклопотано винаходили своєрідну та складну цивілізацію. Звідки вода не лилася, то це з призначених саме для водозливу статуй горгулій уздовж дахів. Справа була в тому, що за перших же ознак дощу горгулі покидали свої місця і перебиралися на горище. Бути потворним, — заявляли вони, — ще не означає бути дурним. Дощу були потоки, дощу були річки, дощу були моря. І зовсім багато дощу було у великій залі в стелі якої після дуелі бабуні та стрейта лишилася здоровенна дірка. Тритлові здавалося, що звідти ля особисто на нього. Він стояв на столі і керував групками студентів, які знімали зі стін картини та старовинні гобелени, доки ті не понамокали. Стояти на столі доводилося через те, що підлогу вже вкрило шаром води за кілька дюймів. І, на жаль, це не була, звичайно, дощова вода. Вона мала справжню особистість, яскраво виражений характер, якого вода набуває після довгих мандрів по глинистій місцевості. Вона мала щільність питомо-ангської води, надто густа, щоб її пити – і надто рідка, щоб її порати. Річка підмила береги, і тепер мільйонами струмочків вливалася в неї, дорогою затікаючи в підвали академії та граючись у хованки під вуличною плиткою. Час від часу, звідки-небудь лунав приглушений вибух, від того, що які-небудь забуті чари в затопленому підземеллі замикало, і вони вивільняли свою енергію. Трител був зовсім не в захваті від деяких найнеприємніших з вигляду бульбашок, що шипінням спливали на поверхню води. Він укотре подумав, як чудово було б належати до тих чарівників, які мешкають де-небудь у маленьких печерах, збирають трави, думають про вічне і розуміють совину мову. Хоча печера могла виявитися сирою, трави отруйними, а сам Тритл за життя так міг би й не допетрати, що значить думати про вічне. Він незграбно зліз зі столу і похлюпав по темних бурхливих водах. Що ж він зробив усе, що міг? Він навіть спробував залучити старших чарівників до ремонту стелі чарами, але почалася загальна суперечка – з приводу того, які саме заклинання використовувати, і врешті-решт усі дійшли згоди, що це в кожному разі завдання для ремісників, а не для чарівників. Чарівники є чарівники. Похмуро розмірковував він, бредучи під арками, з яких рясно крапало. Вічно досліджують абстрактне, але ніколи не помічають конкретного, особливо в плані робіт по господарству. До появи тієї жінки ми ніколи не мали подібних проблем. Тритл зачовгав угору сходами, які саме освітив особливо потужний спалах блискавки. Він відчував холодну впевненість, що хоча ніхто наче не мав жодних підстав звинуватити в усьому його, «Всі саме так і зроблять!» Він підняв поділ мантії, приречено відтиснув з нього воду і потягнувся по кисет. Кесет був симпатичним, зеленим і водонепроникним. Тобто дощ, потрапивши всередину, вже не міг вибратися назовні. Це було невимовно. Він знайшов цигарковий папір. Усі листочки склеїлися в грудку, як та знаменита пачка купюр, яку знаходиш у задній кишені штанів після того, як їх випрали, викрутили, висушили і випрасували. «А нехай тобі!» – емоційно сказав він. «Аго, втритле!» Чарівник роззирнувся. Із зали, де вже почали плавати лавки, він виходив останнім. Маленькі вири та ниточки бульбашок позначали місця, де з підвалів сочилися чари, але нікого живого видно ніде не було. Хіба що заговорила якась зі статуй, вони були заважкими, і Тритл пригадав, як сам же сказав студентам, що цим скульптурам не завадить добрий душ. Він подивився на суворі обличчя скульптур і пошкодував про свої слова. Статуї наймогутніших і спокійних чарівників бувають життєздатнішими, ніж годиться статуям. Може, варто було говорити тихіше? Так, – ризикнув він, гостро відчуваючи кам'яні погляди. Нагорі, бов, дуре! Він підняв погляд. Мітла, сіпаючись і смикаючись важко, опускалася крізь дощ. Футів за п'ять над водою, вона полишила останні повітроплавні амбіції і гучно плюхнула у вир. «Не стійте там, дурню!» Тритл, нервово вдивляючись у морок, заперечив. «Мушу ж я десь стояти?» «Я маю на увазі, допоможіть нам!» Прогарчав стрейць, діймаючись із хвиль, як товста і розгнівана Венера. Да, не перший, звісно. Він обернувся до бабуні, яка нишпорила у воді. "Я загубила капелюха", пояснила вона. Стрейд зітхнув. "Це справді важливо в подібний момент. Відьма мусить носити капелюха, інакше хто її впізнає?" сказала бабуня. Повз неї пропливало щось темне і мокре. Відьма схопила це, тріумфально засміялася, вилила зі здобичі воду і натягла її на голову. Капелюх геть утратив форму і легковажно звисав на одне око. Ось так, сказала вона тоном, який ясно вказував, що Всесвіту варто бути обережним. Сліпуче сяйнула ще одна блискавка, засвічуючи, «Що гідно цінувати хорошу виставу, здатні навіть боги погоди». «Вам пасує», – сказав Стрейт. «Перепрошую», – мовив Тритл. «Але хіба це не та сама?» «Забудьте», – урвав Стрейт, подав відмі руку і, махаючи посухом, став допомагати їй підніматися сходами. «Але ж пускати жінок до академії суперечить усім». Тритл зупинився і втупився в бабуню, яка простягла руку і торкнулася вологої стіни. Архіректор поплескав його по грудях. «Покажіть, ну мені, де це написано?» – заявив він. «Вони в бібліотеці», – втрутилася бабуня. «Це єдине сухе приміщення», – сказав Тритл. «Але цей будинок наляканий грозою». – сказала бабуня. – Не завадило б його заспокоїти. Але звичаї! – безнадійно вимовив Тритл. Бабуня вже крокувала коридором. Стрейт під стрибком рушив за нею. Він обернувся. – Ви чули, що сказала дама? – Тритл з відкритим ротом дивився їм у слід. Коли їхні кроки стихли, він ще деякий час мовчки стояв, розмірковуючи про життя в цілому та про те, коли ж його власне життя пішло не в той бік. Втім, він не збирався отримати звинувачення в непослуху. Дуже обережно, сам не знаючи чому, він простягнув руку і дружньо погладив стіну. «Тихенько, тихенько», – сказав він. Як не дивно, йому помітно полегшало». Стрейд гадав, що у власних володіннях він мав би йти попереду, але не людині з застарілою тютюновою залежністю було змагатися з бабунею, коли вона поспішала. Відтак чарівник утримував темп лише якимись трепками на кшталт крабових. – Сюди! – видихнув він, розбризкуючи калюжі. – Знаю, будинок мені пояснив. «О, саме хотів про це запитати», – сказав Стрейт. «Розумієте, зі мною будинок ніколи не розмовляв. А я ж мешкаю тут багато років». «А ви коли-небудь намагалися почути?» «Не сказав би», – визнав Стрейт. «Так отож», – сказала бабуня, оминаючи водоспад, що утворився на місці кухонних сходів. Білизні у відомстві пані Герпес ніколи вже не стати такою, як раніше. «Дається тут угору і далі коридором, правильно ж?» Вони проминули трьох остовпілих чарівників, вражених її присутністю і остаточно добитих виглядом її капелюха. Стрейт відсапуючись, наздогнав її біля дверей бібліотеки і взяв за руку. «Послухайте!» Увічий видушив він. «Тільки не ображайтеся, пан... пані, можете звати мене просто Есмиральдою. Раз уже ми ділили мітлу і все таке інше. Можна я увійду першим? Це ж таки моя бібліотека!» Благально сказав він. Бабуня обернулася з виразом безмежного подиву на обличчі та раптом усміхнулася. «Звичайно, щиро перепрошую. Зміркувань благопристойності, розумієте?» Знічено пояснив Стрейт і штовхнув двері. В бібліотеці було повно чарівників, адже вони дбають про свої книги достоту так само, як мурахи про своїх личинок, і практично так само тягають їх із собою у важкі часи. Вода потрапила уже і сюди, і завдяки дивним гравітаційним ефектам бібліотеки позатікала у найнесподіваніші місця. З усіх нижніх полиць книжки позабирали, і чарівники та студенти по черзі складали їх на вільні столи та сухі полиці. Повітря наповнював шерех розлючених сторінок який майже перекривав віддалений гуркіт грози. Усе це явно засмучувало бібліотекаря, який метушився між чарівників, безуспішно смикаючи їх за мантії та вигукуючи Ук. Він зауважив архіректора і на всіх чотирьох кинувся до нього. Бабуня ніколи раніше не бачила орангутана, але не збиралася в цьому зізнаватися. Й і позірно-спокійно сприйняла появу незенько-череватого чоловічка з довжелезними руками та шкірою у півтора рази більшою, ніж пасувала б його тілу. «Ук!» – заявило створіння. «Ук!» – «Гадаю так!» – коротко відповів Стрейт і спинив найближчого чарівника, який хитався під вагою десятка гримуарів. Той подивився на нього, як на привида, кинув погляд на бабуню і впустив книги на підлогу. Бібліотекар здригнувся. «Архіректоре!» – видихнув чарівник. «Ви живі? Тобто, ми чули вас, ви крали?» Він знову глянув на бабуню. «Тобто, Тритл сказав нам, що…» Ук! повідомив бібліотекар, пхаючи назад під палітурку кілька особливо непокірних сторінок. «Де юний Саймон і дівчинка? Що ви з ними зробили?» Суворо спитала бабуня. Вони ми їх принесли сюди», відповів чарівник, заткуючи. «Е-е-е-е-е!» показуйте звелів Стрейт. «І, друже, припиніть заїкатися, ніби жінок у житті не бачили!» Чарівник сковтнув і енергійно закивав. Звичайно, і, тобто, будь ласка, за мною. Е...» Ви ж не збиралися згадати про звичаї поцікавився Стрейт. Е-е-ні, архіректоре чудово! Майже наступаючи на стоптані п'яти його черевиків, вони пройшли за ним повз заклопотаних чарівників, більшість із яких покидали роботу, дивлячись услід бабуні. Мені це починає набридати, куточок вуст повідомив Стрейт. Доведеться мені прийняти вас у почесні чарівники. Бабуня дивилася просто перед собою, і її губи ледь поворухнулися. Тільки спробуйте, просичала вона. «І я прийму вас у почесні відьми!» Род Стрейта негайно стулився. Ескі Саймон лежали на столі в одній із бокових читальних зал під наглядом півдюжини чарівників. Останні нервово відступили назад при наближенні згаданого тріо та бібліотекаря, який квапився слідом. «Я тут подумав», – сказав Стрейт. «Мабуть, краще дати посох Саймонові. Він усе ж таки чарівник і...» «Тільки через мій труп», – відрубала бабуня. «І через ваш. Потвори висотують силу через хлопця. Хочете дати їм ще більше?» Стрейд зітхнув. Він просто таки милувався посохом. Це був один із найкращих посохів, які він бачив за своє життя. Гаразд, ви безумовно маєте рацію. Він нахилився, поклав посох на сплячу еск і театрально відступив. Нічого не сталося. Один із чарівників нервово розкашлявся. Нічого не ставалося і далі. Візерунки на посохові неначе наче їхидно всміхалися. «Не діє», – сказав Стрейт. «Чи не так?» «Ук!» «Дайте йому трохи часу», – сказала бабуня. Вони дали посуху час. На вулиці гроза міряла кроками небо, намагаючись зривати з будинків дахи. Бабуня присіла на купу книжок і потерла очі. Стрейт поліз до кишені з кесетом. Чарівника з нервовим кашлем вивів з приміщення хтось із колег. «Ук!» – оголосив бібліотекар. «Знаю!» – скрикнула бабуня так, що напівготова цигарка випала з напівмертвих пальців стрейта, сиплючи на всі біч тютюном. «Що?» «Ми не завершили!» «Що саме?» «Вона ж не може користуватися посухом!» – пояснила бабуня, підводячись. – Але ви казали, що вона ним замітала, і він захищав її, і... – почав Стрейт. Ні, – Ні-ні-ні, – сказала бабуня. – Звідси лише випливає, що посох користується собою або нею, але вона сама ним користуватися не здатна. Розумієте? Стрейт поглянув на два непорушні тіла. – Вона повинна бути здатна ним користуватися. «Цілком нормальний чарівницький посох». «Он як?» – мовила бабуня. «То виходить вона цілком нормальний чарівник?» Стрейт завагався. «Ну, звичайно ж, ні. І ви не можете просити нас визнати її чарівником? Де прецеденти?» «Де що?» – різко спитала бабуня. Такого раніше не траплялося. Багато чого раніше не траплялося. Ми от теж народжуємося лише раз. Стрейд благально поглянув на неї. Але це суперечить усім. Ви... Він почав вимовляти звичаї, але заткнувся на півслові й замовк. Де це сказано? тріумфально спитала бабуня. «Де сказано, що жінка не може бути чарівником? В голові Стрейта промайнула низка думок. «Це не сказано десь, це сказано скрізь!» Але юний Саймон, схоже, доводив, що скрізь настільки схоже на ніде, що насправді їх не розрізнити. Чи хочу я, щоб мене запам'ятали як першого архіректора, який допустив до Академії жінку? Хоча тоді мене точно запам'ятають. А ця відьма таки справляє враження, коли отак виступає? Посух має власну думку. В усьому цьому є певний сенс. З мене глузуватимуть, це може не спрацювати. Це може спрацювати? Вона не могла їм вірити, але не мала вибору. Еск дивилася на жахливі морди, що втупилися в неї згори вниз, та огидно худющі тіла, на щастя прикриті. Вона відчула поколювання в долонях. У світі тіни ідеї реальні. Ця думка ніби пробігла вгору по її руках. Це була життєствердна думка, що пінилася, мов шампанське. Вона розсміялася, розвела руки, і посох заіскрився в них немов твердий шматок електроструму. Потвори нервово зацвірінькали, і кілька з тих, що стояли позаду, почали відступати подалі. Поспішно відпущений Саймон упав на долоні й коліна в пісок. Ось воно. закричав він. Скористайся посухом! Вони налякані. Еску сміхнулася йому і продовжила роздивлятися посох. Вона вперше зрозуміла, що насправді зображали візерунки. Саймон схопив пірамідку і підбіг до неї. Ну ж бо. вигукнув він. Вони ж його бояться. Перепрошую. Скористайся посухом, наполегливо вимовив Саймон і потягнувся до нього. Е, він мене вкусив. Пробач, сказала Еск. Про що ми розмовляли? Вона підняла погляди, ніби вперше в житті подивилася на потвор, які тужливо цвірінькали. А, про цих? Вони є тільки в наших головах. Якби ми в них не вірили, їх би взагалі не існувало. Саймон озирнувся на потвор. Чесно кажучи, важко зрозуміти. «Гадаю, нам час повертатися додому», – сказала Еск. «Там хвилюватимуться». Вона звела руки, і посох зник. Тільки її долоні якусь мить світилися, ніби вона тримала їх навколо вогника свічки. Потвори завили, Кілька з них впало. «Найважливіше в чарах – це те, як ти їх не використовуєш», – сказала Еск, беручи Саймона за руку. Він подивився на фігури, що корчилися навкруг них, і дурнувато всміхнувся. «Не використовуєш?» – перепитав він. «А вже ж?» – підтвердила Еск, ідучи разом із ним на потвор. «От спробуй сам». Вона витягла руку, дістала посух із повітря і простягла його хлопцеві. Він наблизився, але раптом відсмикнув руку. «Е, ні, по-моєму, не дуже я йому подобаюсь. «Думаю, якщо я сама дам його тобі, все буде гаразд. І з цим він не посперечається?» – сказала Еск. «А куди він зникає?» «Гадаю, стає ідеєю самого себе». Він простягнув руку і зімкнув пальці навколо осяйної деревини. «Так!» – промовив він, підіймаючи посуху у класичній позі чарівника-месника. «Зараз я їм покажу!» «Ні, не так!» «Що значить не так? Я отримав силу!» «Вони, ну, ніби відображення нас самих!» – пояснила Еск. Власне відображення не перемогти, воно завжди буде таким же сильним, як і ти. Ось чому вони підбираються ближче, коли хтось практикує чародійство. І вони не стомлюються, живляться вони чарами. Тож і чарами їх не перемогти. Ні, справа не просто в... Не в тому, що хтось не користується чарами, бо не може. Це нічого не дасть. А от коли ти міг би скористатися чарами, але не робиш цього, це насправді вибиває їх із кулії. Це їх жахає. Якби всі перестали користуватися чарами, ці потвори вимерли б. Потвори перед ними збивали одна одну з ніг у спробах утекти. Саймон подивився на посох, на еск, на потвор і знову на посох. Це треба добре обдумати, невпевнено сказав він. Я дійсно хотів би це все зрозуміти. Гадаю, в тебе чудово вийде. Тобто ти кажеш, що справжня сила – це коли ти пірнаєш у чари, але проходиш їх наскрізь і виходиш з іншого боку. Ну, це ж працює, чи не так? Тепер вони були на холодній рівнині самі. Потвори вдаленію видавалися фігурками, складеними із сірників. «Цікаво, чи не це мають на увазі, коли говорять про чудесників?» – запитав Саймон. «Не знаю, можливо». «Я справді хотів би це все зрозуміти», – повторив Саймон, крутячи посох у руках. «Ми могли би провести кілька дослідів». З навмисного невикористання чарів Можна було б обходитися без октограм на підлозі І уникати викликання різних істот І та мене впід кидає, як тільки подумаю А я б краще подумала, як нам потрапити додому Сказала, дивлячись на пірамідку Еск гм, Виходимо з того, що це моя ідея нашого світу Тож я повинен мати здатність віднайти дорогу. Як там ти робиш цей фокус із посохом?» Він звів руки. Посох ковзнув між них, на мить змусив його пальці засвітитися і зник. Хлопець усміхнувся. «Чудово! Тепер усе, що нам треба, знайти академію!» Стрейт припалив третю поспіль самокрутку від недопалка попередньої. Ця остання цигарка багато чим завдячувала творчій силі нервової енергії і тому скидалася на верблюда з відрубаними ногами. Перед цим посох плавно піднявся в повітря з тіла Еск і опустився на Саймона. Тепер він знову плавав у повітрі. В кімнаті юрмилися чарівники. Бібліотекар сидів під столом. «Якби ми мали хоч якесь уявлення, що там відбувається?» – сказав Стрейт. «Я не витримаю цієї невідомості». «Думайте про хороше», – кинула бабуня. «І погасіть ту трекляту цигарку. Не уявляю, щоб хтось захотів повертатися до приміщення, яке смердить як рештки вогнища». Присутні чарівники як один вичікувально обернулися до стрейта. Він вийняв із рота димуча казна що і обвівши колег пронизливим поглядом, з яким ніхто з них не побажав зустрічатися, розтоптав цигарку ногою. «Напевне, мені все одно треба кидати», – сказав він. «І вас усіх це теж стосується. Іноді тут усюди почуваєшся, як у попільниці». І тут він побачив посох. Той... Усе, що Стрейт пізніше міг сказати з цього приводу, це, що посох з надзвичайною швидкістю крутився навколо осі, водночас залишаючись абсолютно нерухомим. З нього вилітали й розчинялися струмені газу, якщо це був газ. Він сяяв, як комета, намальована недосвідченим художником зі спецефектів. З нього зривалися різнобарвні іскри і замить зникали не відде. Також він змінював колір. Почав із темно-вишневого і пройшов увесь спектр аж до пекуче фіолетового. Вздовж нього полагкотіли змійки білого вогню. Стрейт подумав, що в мові мало бути слово для означення слів, які лунають так, як могли б лунати самі явища. Слово сяєте і справді маслянисто блищить. А якби існувало слово для означення іскор, які повзуть по підпаленому паперу, чи міських вогнів, які повзли б по землі, якби всю цивілізацію випхнули в одну ніч, то це було б палах котіти. Архіректор розумів, що станеться далі. «Обережно!» – прошепотів він. «Зараз він перейде!» У цілковитій тиші, тій тиші, що всотує звуки і придушує їх, посох по всій довжині спалахнув чистим октарином. Восьмий колір, породжений проходженням світла крізь потужне чародійне поле, пронизав тіла, стелажі та стіни. Інші кольори розпливлися і перемішалися, Ніби октарин був склянкою джину, розлитою на акварельне зображення світу. Хмари над академією засяяли, зануртували дивовижними і несподіваними формами і здійнялися вгору. Спостерігач у висоті над диском побачив би, як клаптик землі біля округлого моря на кілька секунд заіскрився, немов дорогоцінний камінь, а потім поблимав і згас. Тишу в кімнаті порушив дерев'яний стукіт посуха, який упав з повітря на стіл і кілька разів підстрибнув. Хтось дуже тихо сказав «Ук!». Стрейт нарешті згадав, як користуватися руками, і підніс їх туди, де, як він сподівався, були його очі. Навколо панувала суцільна темрява. «Тут є хто-небудь?» – спитав він. «Ох, ви не уявляєте, який я радий вас почути!» – відповів хтось. І тишу раптом змінив гомін численних голосів. «Ми все ще там дай були?» «Не знаю, а де ми були?» «Гадаю, тут, де ми є?» «Можете простягнути руку?» Тільки, якщо я буду точно впевнена, до чого саме доторкнуся, шановний. Відгукнувся голос бабуні дощевіск, який неможливо було переплутати з іншими. Всі простягніть руки, сказав стрейт і ледве не закричав з переляку, коли його ногу біля кісточки обхопила долоня, схожа на теплу шкіряну рукавичку. Почулося коротке ук покликане висловити полегшення, затишок і просто радість від дотику до ближнього свого, ну не прямого родича, та все ж таки примата. Щось чиркнуло і в протилежному кінці кімнати червоним спалахнуло благословенне світло. Один з чарівників розпалював цигарку. «Хто це зробив?» «Даруйте, архіректоре, сила звички!» Та смаліть уже собі, що хочете. Дякую, архіректори. Здається, я вже розрізняю обриси дверей, повідомив інший голос. Бабуню? Так, я точно бачу. Еск? Я тут, бабуню. Ваша привилебності, а можна і я закурю. Хлопеці з тобою? Так. Ук? «Я тут!» «Що відбувається?» «Тихо всі!» В бібліотеку помалу поверталося звичайне світло, повільне і приємне для очей. Еск піднялась і сіла на столі, зачепивши посох. Він покотився під стіл. Дівчинка відчула, як щось повзає їй на очі і спробувала помацати. «Хвилиночку!» гукнула бабуня, кидаючись до неї. Вона схопила Еск за плечі і уважно вдивилася їй в очі. Через деякий час вона полегшено зітхнула і, поцілувавши, Еск сказала «Вітаю з поверненням». Еск підняла руку і намацала на голові щось тверде. Вона зняла це, щоб поглянути. Це був гостроверхий капелюк, дещо менший за бабунин, але яскраво синього кольору і з кількома намальованими на ньому срібними зірками. «Чаклонський капелюх?» – здивувалася вона. Стрейт виступив уперед. «Е, «Такі є», – сказав він і кашлянув. «Е, «Розумієш, ми думали, нам здалося. Так чи інакше, коли ми розглянули це питання...» «Ти чарівниця!» – просто сказала бабуня. Архіректор змінив звичай. Виявляється, це досить просто. «Десь тут був посох», – сказав Стрейт. «Я бачу, він упав». «Ох!» Він підвівся з посохом в руках і продемонстрував його бабуні. «Тут же наче було різьблення, сказав він. А це схоже на звичайну палицю. І це була таки правда. Посох був на вигляд не більш загрозливим та могутнім, аніж звичайне поліно. Еск повертіла в руках капелюха, схожа на людину, яка, розгорнувши одного з отих подарункових пакунків, знайшла там сіль для ванни. Дуже гарний, невпевнено сказала вона. Це все, що ти можеш сказати, поцікавилася бабуня. І ще він гостро верхий. Ес, раптом видалося, що немає різниці, бути чарівницею чи ні. Саймон нахилився до неї. Запам'ятай, сказав він, ти мусиш стати чарівницею. Тоді ти зможеш зазирнути по інший бік чарів, як ти й казала. Їхні погляди зустрілися, і вони всміхнулися одне до одного. Бабуня пильно подивилася на архіректора, той знизав плечима. А звідки я знаю, сказав він. Хлопче, а що з твоїм затинанням? Схоже пропало ваше превелебність, бадьоро відповів Саймон. Напевно, десь загубив Річка лишалася брудною і здутою, але хоча б знову стала схожа на річку. Було неприродно-спекотно, як для пізньої осені, і над біднішими кварталами анк порка здіймалася пара від тисяч вивішених на просушування килимів та ковдр. Вулиці були завалені мулом, але в цілому повінь пішла на користь. Вона змила в море солідну міську колекцію дохлих собак. Пара здіймалася й від кам'яної підлоги особистої веранди архіректора, а також від чайника, що стояв на столі. Бабуня лежала, відкинувшись у старовинному черетяному кріслі, даючи незвичайному для цієї пори року теплу проникнути в її кісточки. З нічев'я вона роздивлялася команду міських мурах, які жили під підлогою Академії так довго, що потужні фонові чари назавжди змінили їхній генотип. Команда перевантажувала шматочок промоклого цукру з цукерниці до крихітного візочка. Інша група зводила на краєчку столу підйомний механізм із сірників. Лишається невідомим, чи зацікавило би бабуню те, що однією з мурах був стукбілет, який таки вирішив дати життю другий шанс. Кажуть, що коли побачиш мураху на ніч гуляння кабанів, то всю решту зими стоятиме м'яка погода, сказала відьма. І хто це каже? поцікавився Стрейт. «Здебільшого люди, які схильні помилятися», – відповіла бабуня. «Я занотовую такі речі в своєму альманаку і перевіряю. Більшість речей, у які вірить більшість людей, виявляється помилками». «Як над містом розсвітає, значить місто це палає», – погодився Стрейт. Або старого пса нових фокусів не навчиш. Навряд чи старі пси існують саме для цього, – сказала бабуня. Шматочок цукру нарешті дістався підйомника, і тепер двій комурах прилагоджували до нього мікроскопічний блок на талях. «Я не розумію і половини того, що каже Саймон», – сказав Стрейт. Хоча деякі студенти від нього просто в захваті. А я чудово розумію все, що говорить Еск. Тільки я в це не вірю, заявила бабуня. За винятком того, що Чаклунам не вистачає совісті. А відьмам, говорить вона, не вистачає розуму, сказав Чаклун. Бажайте оладку, тільки боюся вона трохи намокла. Вона мені казала, що якщо чари можуть дати людям усе, чого ті бажають, то відмова від використання чарів може дати те, що людям потрібно. Повідомила бабуня невпевнено, проводячи рукою над тарілкою. Саймон каже мені те саме, хоча я цього не розумію. Чари ж існують для використання, а не для відкладання про запас. Ну ж, бо потіжте себе смачненьким. Чари без кінця та краю, – пирхнула бабуня. Вона взяла уладку, намастила її варенням, секунду повагалася і намастила її ще й вершками. Шматочок цукру вдарився об підлогу, і його негайно оточила ще одна команда мурах, які зібралися запрягти для його перевезення довгу колону Рудих мурах, захоплених у рабство на городі. Стрейд збентежено посовався в репучому кріслі. Есмеральдо, почав він, я хотів запитати ні. Насправді я хотів сказати, що на думку, на нашу думку, до академії можна прийняти ще трохи дівчат. Заради експерименту. Тільки спочатку розберемося з убиральнями. Це вам вирішувати. І мені здалося. Ну, оскільки нам, схоже, судилося стати навчальним закладом зі спільною освітою для хлопців і дівчат, то я подумав, що... «Чи не могли б ви знайти можливість, ну, погодитися, зайняти крісло кафедри?» Він відкинувся назад. Просто під його кріслом на котках із сірників проїхав шматочок цукру і залунав ледь чутний писк мурах на глядачів. м mm -hmm», сказала бабуня. Не бачу причин відмовлятися. Я завжди хотіла таке крісло плетене, знаєте, з парасолькою від сонця, якщо не важко. Я не зовсім це мав на увазі, сказав Стрейт і швидко додав. Хоча не сумніваюся, що це теж можна влаштувати, але я хотів запитати, чи не могли б ви приїздити і читати лекції час від часу. Про що? Стрейт, по думки, пошукав годящу дисципліну. Про різне зілля, навмання запропонував він. Ми тут не дуже знаємося на зіллі. І про головознавство. Еск багато розповідала мені про головознавство. Це звучить фантастично. Шматочок цукру смикнувся востанній і зник у тріщині в найближчій стіні. Стрейд кивнув у той бік. «Вони просто таки зловживають цукром», – сказав він. «Але нам совість не дозволяє щось із цим зробити». Бабуня спохмурніла і кивнула в тому напрямку, де крізь серпанок над містом Поблискував сніг на верхівках вівцескельних гір. «Не близький шлях», – сказала вона, – «не в моєму віці гасати то сюди, то туди». «Ми могли б придбати для вас значно кращу мітлу», – сказав Стрейд. «Таку, яку не доведеться запускати з поштовху, і ви ну, могли б отримати тут квартиру». І стільки старого одягу, скільки можете нести. Додав він, пускаючи в хід свою таємну зброю. Останнім часом він далекоглядно зробив певні інвестиції в спілкування з пані Герпес. "Хм", промовила бабуня. "Шовк чорний та червоний". Сказав Стрейт Перед його очима промайнув образ бабуні в чорному і червоному шовку, і він щосилою вип'явся зубами в свою оладку. – А влітку ми, можливо, відправляли би деяких студентів до вас, – продовжував чарівник, – для проходження практики в полі. – Учаємо ще полі. Я маю на увазі, вони, поза сумнівом, зможуть багато чого у вас навчитися. Бабуня поміркувала. Туалет явно треба буде добре почистити перед настанням спеки, а козячий хлів буде повен перегною вже до весни. Сапання городу із зіллям забирало час щодня. Стеля в спальні мала жахливий вигляд, та й черепицю місцями не завадило б замінити. «Проходження практики, кажете?» – замислено промовила вона. «Саме так!» – відповів Стрейт. «Ммм, що ж я про це подумаю?» – пообіцяла бабуня, інтуїтивно відчуваючи, що на першому ж побаченні не варто погоджуватися на все. Можливо, ви завдали би собі клопоту Повечеряти сьогодні зі мною І повідомити про ваше рішення Очі стрейт палали А що подаватимуть? Холодне м'ясо з картоплею Пані Герпес зробила свою справу навідмінно Отак воно й було Що ж до Еск та Саймона то вони продовжили розробляти цілком новий тип чародійства, який ніхто не міг до пуття зрозуміти, але всі вважали дуже корисним, а в чомусь навіть і заспокійливим. Ще важливішим, можливо, було те, що мурахи використали всі вкрадені ними шматочки цукру для будівництва в одній із стінних пустот невеличкої цукрової піраміди, в якій вони поховали муміфіковане тіло своєї спочилої королеви. На стіні однієї з крихітних потаємних камер-гробниці вони висікли комашинами ієрогліфами єрогліфами істинний секрет довголіття. Мурахи сформулювали рецепт абсолютно правильно, і це могло б мати неабиякі наслідки для Всесвіту, Якби напис геть чисто не змило водою під час наступної повені.